na wasalimu katika jina la Yesu. Ni pili njema iliyojaa baraka na neema nyingi ambayo Mungu ametupa kibaba kama ambavyo tulianza alhamisi divo ambavyo tutamaliza na leo. Amen. Na ningetaka jambo hili kila mmoja aliishike ali kwa maana ya akili na kwa maana ya moyo sababu nakwenda kuombea ili uwe na kibali. Kibali na nyota, ah, kibali na neema ni vitu vinategemeana. Unaona Musa akiwa liftim anamwambia Mungu, "Ka nimepata kibali mbele yako. Unipe neema." abukani umepata neema mbele yako unipe kibali neema maana yake ni kustailishwa usio kutendewa ndio <laughs> maana ya neema ni kustailishwa unafika mahara kwa neema tu amen amen, amen. amen. unafika mahara kwa neema tu Kibali ni kukubalika na Mungu na wanaadamu hasa humo ndimo unaweza kukuweka mchanganyo mwingine siwi nyota siwi mvuto mvuto ni matokeo ya kibali lakini mvuto ni kitu kinapita lakini kibali Jia za mtu zikikubalika na Bwana Nasema Selemani hata maadui wanapatana na yeye. Yatotokea mabishano mengi tu. Hakuna nyota. Tuamini nyota. Kama uamini nyota, shauri yako huko huko. <laughs> Hii dunia ina uhuru wa mawazo, ina uhuru wa kuabudu. Usiingilie uhuru wa mtu. Mimi naamini kuna nyota. Kila mtu ana nyota yake hapa. Ya, Mimi naamini hivyo. dio manamajusi waliona nyota sasa tukishindana kwa ustafsiri ndio maana kuna makanisa zaidi ya 3000 msabato sio mpentecoste jehova Ness sio sio mkatoliki. Jeshi la wokovu sio Moravian. Kila kanisa lina imani yake. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kwa hiyo kama umeamini nyota shauri yako. Ubi unao yaamini we sasa. Si ndio bana? Oh Mimi nyota siamini hakuna nyota basi ubili unaoamini we, we. Wanasema watu hakuna neno lisilo, lisilo yani hakuna tamko lolote hali, ukisema miamba mwamba huko ukisema mti neno mti lilitokana maana mti huko ukisema mchanga neno mchanga lilitokana maana kuna mchanga hakuna neno ambalo liko hewani tu halina hicho in, halina hicho ambacho Eh kinazungumzwa. Eh kwa nyota kibibidia ziko, anasema Abrahamu naiona nyota katika Israeli itakao mataifa ya kipagani. baraham yeah. Kwa hiyo Ndiyo? <laughs> Sema imani. Yeah. Yeah. Mana pa na, na watu wengi, nahubiri wabishi na wasiohubisha. Wewe kama wamini nyota shauri yako. Amaamini <laughs> nyota basi ni majivu, ni majivu basi. Ndio. Sasa, mvuto nyota kibali. Sasa tuache kila msingi ni kibali. Nitazungumzia kibali. Kuna kibali kinachopita. Kile ambacho Mungu anasema nitakutangulia. Ni neno kubwa sana. Ukisoma pale lina siri nyingi. Siwezi kuzungumza hapa hadharani. Amen? Amen? Amen. Amen. Amen. Lakini kibali maana yake unakubalika. Na mimi leo nitaka jambo hilo liwe katika moyo wako ndaenda kukuombea kibali. <tos> Ningine yote yatafata kama ugonjwa utafata Lakini jambo la msingi leo nitakuombea kibali. <tos> Ambao nimelea nao tangu jumtango ya Alhamisi mpaka leo nimeana kibali. Mungu amenipa ujumbe wa kibali. Kwa hiyo ni akitokea mtu nikashuhudiwa mimi mwangu huyu mgonjwa mngombea nita kuombea lakini naotuongoza na ni kibali. Tuko basi moja lakini dereva anakuwa moja sisi wote abilia. Kwa hiyo leo dereva ni kibali sisi wote mabashiri kifua juu mapafu ni abilia. Na tangu nataka uamini hivyo ataka kuamini hivyo kwa sababu sisemi haya kujifuna kiburi ni kaburi anasema selemani ukianza kuwa na kiburi maraki unakwenda kaburini kiburi ndio kaburi la uchungaji wako wasikofu wako kama mimi mchungaji kiburi ni kaburi kwa kujisifia na kujitukuza sana ni dalili kwamba unakwenda kufa kiroho kwa usisemi kama kujisifia nasema kama kujieleza ili kukujenga uwe na imani. Yale mambo ya Musa, bahari ilikuwa njia hayakusaidi sana we leo. wakati mbele kuna bahari ya sham. Amen. Amen. Yale ni ni ni, ni kivuri tu cha kutujenga kwa Mungu hu anatendaga haya. Kwa hata leo anaweza kutenda maana Mungu ni jana, leo na hata milele. lakini yanayotokea kwenye maisha yetu sasa yana nguvu zaidi kuliko yale zamani wakati wa Musa unapomuona Mungu live katika maisha yako ina nguvu zaidi kuliko yule Mungu ambaye amerekodiwa katika maandiko matakatifu sema amen, amen. sema amen, amen. nacho sema ni kwamba nimeomba Mungu kwa miaka mingi mi ni mtu wa maisha yangu mengi nimetumia kuomba Mungu ni mara chache sana Mungu ananijibu. Lakini mara nyingi nikiombaa watu, nikimuuliza Bwana kwa ajili ya watu, Baba mara nyingi amekuwa mwema ananijibu. Na, yeah. na mtu mwenyewe awe na damu mbaya, damu yake mbaya, roho yake mbaya, maana wako tu kama hao, roho yake mbaya, damu yake mbaya, roho yake isikii maombi. Kuna watu wao roho yake isikii maombi wako hao nakuomba usiwe wewe Mungu akurehemu wa <laughs> Lakini wale watu ambao roho zao nasikia maomi, zina uungu ndani kutokana na misingi ya malezi na ukista, na ukoo aliotoka Nikiwaombeaga Mungu nijibu hey. Maana kuna wengine walizaliwa mama yake alikuwa na mganga kienyeji Huyu ni ngumu sana roho yake kusikia maombi mimba yake ilipatikana mama yake alala kaburini na mganga ndo akazaliwa au yeye mwenyewe mama yake alala kaburini sababu yazaa nda makaburini kalale hapo hasa watu kama hawa ndio hivyo au mwingine babu yake alikuwa muuaji Kwa na huo watu babake wa yani watu wanotoka ukoo mchafu Ukoo mchafu kwao kuna mambo yamewafunga roho zao ni ngumu sana kusikia maombi maana kuna asira ya Mungu juu yao dio maana miongoni mwa sifa na, na sifa na mawazo ya Mungu kwa Abraham. Abrahamu alisema Abrahamu si nitakuficha siri za moyo wangu maana wewe hata watoto wako utawaambia habari zangu hasa kuna wengine hapa baba zetu babu zetu walituambia habari za mashetani tukashiriki watu siwaone hivi watu ni wabaya matendo ambayo watu yanatenda silini ni mabaya watu wanaua wenzao Watu wanazulumu viwanja vya wenzao. Watu wanaiba ngombe za wenzao. Wao nafiki kama wale watu ambao wa, nilikuwa naona my watu wanaua kama kule ukiangalia Afrika ya Kati. Mtu anamua mwenzake kwa panga kwa sababu tu ni Muislam. Au anamua mwenzake kwa mapanga kwa sababu tu ni Mkristo. Ngumi mbaya, zikianza ngumi ndugu yangu hapata kalika. Tuishi tu kwa amani, anayekwenda msikitini msikitini, anayekwenda kanisani kanisani. Mkinimaliza ibada, baada cha zeni bao kunyika hawa ndio maisha kwa hiyo kuna watu wengine roho zao maombi kutoka na misingi iliyojengwa maandiko yanasema misingi kiharibika mwenye haki atende nini misingi tulikotokea lakini naomba Mungu sana akusaidia kurehemu akufinyange upya Kwa hiyo mtu yoyote nikimwombaa Mungu mimi mwenye damu nzuri, roho nzuri, Mungu wananisikia. Na ninaamini atanisikia na wiki hii utakuwa miongoni mwa watu wenye kibali. Sema I Sema I Na ishara utaona we mwenyewe. Ambavyo ukitoka hapa unavyotazamwa na watu unavoshikilizwa mambo yako yananyoka. Yo yo yo Sema Aima Katika jina la Yesu. Naomba tufungue Biblia zetu ili kujenga msingi mzuri kitabu cha Danieli mlango wa kwanza lile ambalo tulilosoma siku ya Alhamisi. Mungu anisaidie. Danieli mlango wa kwanza omba tu, tuanzie mstari wa kwanza nitasoma lakini msingi huko pale mstari wa 9 nadhani siyo 9 ngapi tuanze mstari wa sita kwanza sita si ni 6 hii leo ni basi katika hao waliokuepo walikuwa baadhi ya wana wa Yuda Danieli Anania Mishairi na Azalia Mkuu wa matoashi akawapa majina alimwita Danieli Beteshaza yani majina ya miungu yao Danieli alikuwa jina la Kiebrania akambadilisha jina maana majina yana nguvu Ilo pia ni somo majina yana nguvu e, we, walikuwa na sababu zao kwao wanawayanganya majina yao ya kuyahudi wanaopa majina yao ya kipagani ya miungu yao Eh, siku nyingine ni kwenye panorama nina tafsiri haya majina walikuwa na maana gani kwa hitao majina haya bet bet, bet shaza ilikuwa ni majina ya miungu yao mizimu yao sema amen na hapo ni wale wanazuoni ni, ni, ni, ni kusaidia kidogo unaposikia matoashi shina maana wanaume ambao walikuwa warushwi kuoa sababu walikuwa nakaka, wafalme wal, walishi kuoa ili wasi was sili siri za nji poke zao na mke wake anapeleka kwa kwa mashoga zake. Kwa ukiingia katika system uhusivu kwa na mke ili angalau uweze kutunza sili muhimu. Atoash wani watu ambao hawaji hawaoi, hawaoi. Sema amen. amen. Majina yakabadilishwa hayo hayo hayo abenene lakini Danieli aliazimu oni wake. Eh. Yeah. Danieli aliazimu oni wake ya kuwa hata jitia una jinsi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai waliokunywa basi akamuomba yule mkuu wa matoashi ampe lusa asi, asile chakula kila ambacho si, si, kinapingana na torati na maadili yao kama Wayahudi basi Mungu akamjalia Daniel kupata kibali na huruma machoni po huyu mkuu Shalom. vibilia Sasa ukisoma pale chini fika nyumbani utasoma kitendo cha Danieli kukataa kula kile chakula cha mfalme. Huyu mkuu walishaja wa, wa, wa, wa, wa, wa, akasema hamtanenepa. Mkienda kwa mfalme mtakuwa mna ah mtanetea matatizo na mtu ambaye nimeamuliwa niwatunze nikiwapeleka mnaafya mbaya sheria yetu nasema ndanyongwa. Kwao lazima mleki chakula. Sasa kibali. Kwa kuwa Daniel alikuwa na kibali. Mungu alimjalia kibali. Huu jamaa akamsikiliza Daniel akakubali kuwatalisha maisha yake lakini aspingane na kauli ya mtu ambaye ana kibali. Dipo taona kibali cha uungu kina nguvu kiasi gani. Mtu yuko tayari kuhatarisha maisha yako ili atekeleze yale ambayo unayataka kwa sababu una kibali cha uungu. Halo kicho ambacho nakwenda kukuombea leo Amen. na Mungu kulehemu sana eh, aanze ye kukusaidia naamini akikusaidia ukawa na kibali kama hicho hautampea hautamtupa utamngangania Amen. jina bari barikiwe Amen. Danieli kwa sababu alikuwa na kibali aliposema kiongozi wake akakataa kumpinga kwa gharama ya maisha yake Amen, Amen. Haya Twende mlango wa pili Mlango wa pili wa tatu wa pili Mlango wa pili mstari wa 4 Daniel hiyo hiyo basi mfalme akamtukuza Danieli akam